eta esan bezala, eh? Ba, azken, aste hauetan, ipar eh, aldeko erreforma, eh, erreteten erreformaren kontrako ba, mugimendua dela eta, beno, ba, azkartu eginda, bai ipar, baita eta Ego euskal herri mailan hain justu, bai, pentsio duinen aldeko aldarria eta borroka. E, aztenen adugunez, gaur, irungo San Juan Plazan, ba, aztenen ero bezala xel, garretaratzeak dute, txingudiko pentsionisten eh, plataformak deiturik, eta, hain justu, bai, bertako, eta euskal herriko, bai, pentsionisten plataformako biki ditugu gaurkoan gonbidatu, eh, Justo da, Lupe Zapiain, eixo egunon? Egunon. Eta eh, Patxi Bengoetxea, egunon? Egunon. Ongi etorriak. Zan, eh, Leneketa es... ben, ba, nabarmen duberra dugu, ez, Bino, ez dela eh, albiste, ba, San Juan Plazan eh, bilduko zaretela, eh, pandemiaren etenaldia eh, kontonaruta, baina bostu urte baitara mazute. Bai. Borrokan, bostu urte, errexin zaten da? Bai, bai. Erraixa, baina hor, e, horrein ez gara getxi egunta berro goita amaretik bera. Mm -hmm. Habe geratu du, eta duplikatu da eta gehio hori. Bai, e, azken azte hauetan, e, bai ba, honan, endaian ere izan duzarete. Ba, mm -hmm. zuen babesa ematen iparraldeko ba, langileagoari. Azken batean, e, beno, bon mugimendu azkarra baita. Iparraldean e, ikasleak azteak e, eta denak ere unkitzen edo mobilizatzen bituena. Zuen kasuan egoa Euskal Herrian badirudi ba bestelakoa dela, ez? Kezka edo ardura. Bueno, guk duela 5 urtetik ona eskatzen ari gera gehi euroko uh, jubilazioa egia. Ia, ja, norbaitek, entzuten digun entzuten dute dena, baina ez digute egin kaso askorik egiten. Bai, behin baina goia gota, nahar zute gainera, ez? E, Beno, ba, jende, gaztea ere mobilizatu beharko litzakela? Denakon bai, kitzen baititu, azke matean. Bai, noski, baina hori oso motel dihua gazteak ez diru urbiltzen, ez dakigu zer gaitik, zebertatzen den, baina eudekentzak batez ere, eudekentzak da, gu, orain lan egiten ari gerena, Bai, guretze, bainan baita, eudekentzak baitare, emendiken e, urte batzutera. Bai. Eta horten ez dire kontuner horitzen, ez dakit, segertatzen den gaztiekin uh, utzitzen dute oso, oso lasai, eta ez da, ez da hori... Mm. E, Iparraldean e, agerikoa da, ez, ba, gazteak ere mobilizatzen ari direla, aipatzen dute kapitalismoaren e, eraso bat dela, pentsio sistema publikoaren e, kontra, ego e, e, e, euskal herrian, Iparraldean, e, Europa mailan ematen ari den dinamika bat da, ba, agerikoa, ez? Bai, bai, noski, noski, ez da, frantzia, bakarrik, alemanian ere eta Inglaterrana nabeira nola da ozte, baina goi prensak ez duzaten, eh? baina mobilizazioa a tope. Mm -hmm. eta hemen esan dezuna esan dezuna lehen oi gazteak ez darala sartzen eta, ba bueno, bai egila da ez direla sartzen baino e, igualerroa da guria ere ez gerela aiatzen beran gana, ez, o ez dugu e, argita garbi esaten oi prensa eta mogimendu hoiek irratia eta telebista e, aitzen baldimadesu alperga, alpergaude hoiek entzutea zeo zer O sea, gure mobilitzazioa e, da, da, na, hemen herrian plazan, eta hortikan kanpora, ba, ez, ez dugu onbeste soinua egiten. Ordun ba, seguru aski e, gazteai ez aliatzen, aliatzen ere... E, berbauiek, mm -hmm. ez Bostu urteotan, bai balio izan duela e, Nola nire, ba, eskualde ez eskualde e, Gipuzkoa, Euskadi mailan, Espainian Estatu mailan Azken batean, ba, pentsionisten mugimendu guztiak indarra biltzeko, ez? Hori bai? Bai, bai Gaur bai. egun, e, bueno, ba, e, dena saretoa dago Bai, bai, bai, bai. gu gaude Movimento Pensionista de Euskal Herria, sartutak Eta, oi, bueno, sopazan, daba esela, eda e, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta baino Baina, e, e, mogimendu hau, e, MPEH, Movimento Persionista Euskal Herria, dago lotuta ere Espainiako guztiakin. Osa, koespe eta movimento guztiakin dago gaude lotutak. Eta alkarri egiten dugu ere normalak. Bai. eta mobilizazioak askartzerazoe aste, esan bezala, eh 1080 €ko ba pentsio duina, eh sta minimoa eh E, Marxoaren amaitutik hemezortira. E, asteebeteko programa edo ekintza e, programa e, antolatu baitu zute Euskal Herri mailan. Bai, Hala da hasi baina lehen horrekin esango nizuke, mm, behal degula mesu bat bai Jose Luis Esskriari eta e, ministro ari, bai ministroari eta e, partido politiko guztiei. Eh? E, esplikatzen 2080 nundikan dator zergatitan dator, etteretera et, et. e, eta hortikan bai eh, hoi ja lotuta eh, eta usten dugu mm, irakurri dutela ba, azten gera eh, mobilizazio horrekin uhum. ongi ba Ze, haipatutuz utei eskutitz hori, ministroari, sindikatuta alderdi politikoei, bai. eh, datu eman ez, eh, zergatik mila gutxi enekoaz, eh, asko asko dira hori baino askoz ere gutxiago jasotzen bauten pentsionistak? Bai, ipile bat. Bai, <coughs> bai, bai. Bai, horregatikan bai, guk eskatzen dugu eh, 1080 €koa utzertik asko asko dire hemendik e, betxi, baina nahiko betxi e, kobratzen dutenak, pentsilloa. Hmm pentsilloso eh txarrak nahiko txarrak hmm. bai. eta e, emakumeak bereziki unkitu bai emakumeena hori da <laughs> beste kontua bai bai dire, gelditzen dire eh, batere protexillorigabe gabe bai, emakume asko hmm. bai oso gutxiekin eta gaizki bizitzen, bizitza eskerra E, zuen proposamena da laurogei, eta, bueno, asko agintariek aipatzen dute, ez? Bueno, ba, sistemak, ba, ez duela ematen, ez? Ba, zi, ba pentsio sistema publikoa mantentzeko, zuek zuek laurogei eskatzen mozote, dirua badagoelako. Bai, bai, jakina, eta, bueno, hortika parte, e, hemen e, Euskadin mailan badago ere posibilitatea laguntzeko difenentzioia jatzeka, ba, e, Eusko jaurlaritza ez. Bueno, eskaera hoi dago botatare, eta ber zer entzuten duten, eta zer, zer esaten duten. Hmm. Eh? Bai, euria, Euskaguten berkidegoko, Aurre kontu dekin ez? Ba, posatzeko. Bai, bai, Ori bai, bai, bai, bai, bai, bai. da kontua. Betetzeko diferentzia hori. Bai. bai, ze eh Frantses Estatuan orain eh dagoen erreforma, asko aipatu izan da, eh bueno, ba, urte gehiago kotizatu beharra, eh ba urte gehiago lanekin beharra ere, ba izateko, baina eh e, ba, ere erreforma martxan da. Bai. Azken urteetan? Bai, bai, bai. Bai. Esplikatuko dugu, eta azken behatzean, elburua, pentsioen kopurua apaltzea da, etorkizunea begira. Aha, ja. Erreforma hori da, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. jakinia. Bai. Ja. Baina, hemen, hemen gertatzen dena da, beti, oza, sea, erreformak egiten bat dute, beti dire erreformak alabaja. Oza, sea, ez dugu, oza, sea, ikusten baltima dutzu, nola, nola, beira zenbat denbora haida pasatzen, oza, sea, bigarren zati jau betetzeko, de pensio mm. pensione pensio, eh, escribas tarda eh, tardatzen eta zenbat demora atxeatzena da. Zerratik badakigu bera, bere naia nahia egin eta europatik etortzen direren gauz batzuk, eh? Mm. Gauz batzuk. Badakigu denak zakertatu zen grezian ere, nola jaitsi zuten de repente 40% pensio pensio. E, guk arduraz gaude horretaz Baina bai begiratzen dugu Zeo zer, aidera Ze ozer, ahidera, mogimenduak aidea egiten Ez igotzeko Azkenian mm. ez igotzeko Ez daki ze drogakin herriai Aida lasaitzen ez gera moitzen Ikusten dugu Hemen mm. astelenian zen bat jende etortzen gera plazara Baina berak bere naia Bukatzen dute beti egiten Horregatikan moitu dugu ere hizketa e, honekin, e, partidu hai, begiratzeko berak ere ez gerala tontuak eta konturatzen gera ze gertatzen na den? Hmm. E? atzeatu bigarren fase de, e, pensionistana, hau ez da normala. Ja, hau ez da normala. Zeo zer, e, rarua badago hor. Hmm. E, gainera, e, pentsioa kalkulatzeko mm, sistemarean latut, ez? Gute gehiago, azken batean... Azkenian geisteko, ez gu eibakarri, gu eibakarri, ja, gu eibakarriatzen, eta gaude, ez, etor, e, etorkizuna haidia begiratzen orain, haber nola jetxi, hoide e, nokarrena. Eta kotizazioi dago kienez, eh, ahi justu, bada ba beste aldagai batez, eh, gaur egungo langileen, lanprekarietatea. Yeah. Lan bai, bai, <laughs> bueno, bai, bai, bai, eta nahi bali maden surse hori zerkobratu da torren jubilatzi eh, modulo bat atera berdezu partikularra, eh, <laughs> bai, hau die, betiko gauzak. Bai, zeren 1480ko eh, pentsioa eh, minimoa aldarrekatzen mozute, baina beste zenbait eskaera ere. Bueno, eh, mi, eta ja, eta, eta ja. Ja ezin ez deguia ja, gero honbersei. Eh? No. Gut da dato, datoa barakago erratas, eh? O bai uhum. Euskadin eh, badakago, eh? Eta bueno, bai. neibalima dezute, ba, bueno, hemen Navarra eta txostena arabera 100 Laro geita mar mila pensio duen, baino gehiago. Egun ta berro geita iru, mila, eta nafarroan hogeita emesortzi mila. Pobretzia mugaren azpitik daude. Hoi, hmm. dato konduratzeko da. eh? Eta zen bat irabazten dute hilero, ba, zeiru unta laro geita sortzi euro. Hmm. Baina hortik aparte dagozte beste irurrogeita amabimila Euskaldin eta amazazpimila Nafarroan, irebazten dutela hilero, lareun berrogeita emesortzi baino gutxiago gopensio nik. Ie, hoi e, ez ezin da, ez hon hartu bakarrik, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez ezin da, ez dara pensatu daizegertatzen dena hori. Hm. O sea, hoi ez baldin modena konturatzen zedagon ze, ze hor, hoi ba, da, tristura izugarria herrian guztitzen dut. Hm. Datuk ezkagarriak, yeah, hori dela, bai, bai. dela eta, esan bezala, martxuaren e, amairutik, emesortzira. Bai. bai. Ez da, duen hilabetean, Bilbon, ba, Euskal mailako bai. e, ekintza programa bat antolatu bai. dut zute. E, guazan aipatzera, ez? Bapiskator, e, ba, zer, zer egingo den, aste betez, e, ez baitzarete geldirik egongo, uste dute, emakunde erekin, Eusko Legibiltzarki erekin ere, edo alderri politikoekin biltzekoak zaretela. Azken batean, bai. eta gero, azuen artean, magin guru eta bestelakoak izango direla. Bai, hain, e, bueno... E, Zein da plan, planikak? Elburua, elburua e, mila laro gehi euroko gutxieneko pensioanak e, aldarik gatzea. Eta, bueno, bestela gutxieneko pensioak mila eta laro gehi arte erreformaren bilakarearen arabera erantzuna eman. Hmm. O sea, Gobernoa sartu behar da. Gobernoa bazko. Sartu eh? behar da hor. Pintzioen etorkizuneko maien gurua, bai, erreformak Europan. Bai, ne, ne bauzuea ipatzen dugu pixka, egunez egun e, ba, zer antolatu aden bilboz, ba, bai. e, e, ba, jo denaztena ipatzen dugu, hemen antxete irratian, Bueno, ba, e, itxialdi bat, ere ba, iragarri duela ez Euskal Herriko pentsionisten plataforma, itxialdi eta eh baraualdi bat. Ja, bueno, Zer da e, Bilbao legingo dena? Eh Bilbao ko kontrasa joan aurketu eta asamblea egin batera entziareko egoitzara joango gara. E, e, Osa, entzierro, oendikan, ez dugu o sea, esango non, Nun. non, Nun, non eh? izango den. Eh? egingo dela, eta, bai. Baina, bai, bai, bai, bai, oendikan, ez de, bai, marchoan, eh, amai. Amai du, bai. Amaidu, eh? bai, bai. Mm -hmm. Ongida. E, eta zein nahor, eh, ba, planiña, gutxe gora bera. Ba, entzierro bat egingo da, hau da, itxialdi bat, ez gizten, ba, lagun eta nola antolatuko da, kontua. Bai, eh, aste artea malau, gizarte segurantzari izapideetan eta komunikazioan izandako zailtasunak salatzea <coughs> gobernuaren ordezkariakin elkarrizketa estatuko gobernuari idatzi bat elarazteko. Bai. Pentsioetorkizunako mai maingurua reformak Europan Mikel de la Fuente koordinatu du Frantzieko estatuko presentzia. Gero, asteazkena, 15, Salaquetaeko gobernuaren aurrean osagarria eskatuz, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko emaku mertaile koordinatzen du eta genero arrakalari buruzko mai ingurua. Hori astizken bai. ama bost. Hori emakunderekin, beraz, beha, baidu, baidu, bilera, egingo dela ere. Hori ama bosti, baidu. bai. Martxoren amaseian aldiz, eh, ba, alderdiekin, ez, eh, elkartzeko eguna izango, alderdi politikoekin. Bai, gero, hosteguna, amasei ibilbidea alderdiei gure proposamena eskatuz. Gure horriaren banaketa masiboa. Maingurua estatuko herri eta komunitateetako pentsioedun beste erakunde batzuk gombidatuz. Gero, hostiralean, arratzaldean, mendeko hartatzeko zerbitzu soziosanitarioen egoerari buruzko ezta bai da. Familia elkartean parte hartzea. Bai eta ia bugats e, eta gero larun batean, ma, manifestazio eguna, bai. Euskal Herri mailako manifestazioa izango da. Bai, bai. Bai. Bai, bai Bilbon 12tan, bailanuntan 18, e, egoitzeko 12tan Bilbon izango da manifestapena. Mm -hmm. Eta denak aber alkartzen dugu herri guztiei ba borrokago eramateko mm -hmm. aurrea. Bai, gazteak eta bai Izarrak. Bai. Eta anartean, aste horretan zehar, esan eh, bezala entzierro edo itxialdia, ze, ez, ez, zer, zer da proposatzen dena? A, a, azmoa, da, azmoa da, egunero egotia gutxien ez hogeita mar persona han barrun. Elkarrezketa eh? egiten eta, bueno, itxi egiten eta prestatzen dena. Eh? Batzuk ere, mm, azmoa kate egiteko gozgere ba. Sekre, ba. da, bueno, e, eta bestia, ba, ba, taldez, talde ez ba, talde, itzegin e, mogimendu hau bai Euskal Herrikoa, bai Espainakoa eta bai Europakoa. Ba berro la era eskaerak hauek. <hazitzen> Gosegreba da ipatzen ari daten Baragoaldi, Baragoaldi asemalada, es bai, <hazitzen> eh. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. zehar, noski, e, pentsioak izango direla izpide eta eztabaidagai eta borroka, baina badirela beste zenbait eskaera, ez? Eh, ai pekotasuna duten abineko pertsonak, eh, bueno, abinekoantzaz zerbitzu eskasek es erresidentziako bai, plaza. Sanitatea, eh, no. residentzia plazak eta hoy dena, bai, baita hor barrun dagoste. Claro, eske guk ezka, ez es bak, gera bakarrik pendiente pensio pensio dunak, osea, uh, uh. e, a pensio hartzen den egune edo es. Eh? Gero guri inguruz eta ja pizka zarragera eta ordun ez bakarrik sanitateak bai. E, residenzia, bai, baino zerbitzioa zerbitzioa ber dengun eh. Eta hoi noski ez dago, ez dago, ez eh, eh, presenziazko gint. Ya. bankuak eta bar dagoste o sea, gero beste movimenduak ere ofizinak eta hoi eh, bueno, gure atenzioa oso, oso gutxi da bai, gaur egun dena online egiten da ez? dena Oita, biteratzen da eta, eta, eta, eta, eta, eta, ba, ez aurrez da. aurreko zerbitzu gutxi ba, hau ez ha, ba. <laughs> e, pentsioa txikia eta kobratu alitzateko ere zailtasunak ez? oida, oida. oida. oida. oida. oida. Ba, momentuz de jaldi hauekin geratuko gara eta lehendabiziko hori bai astelena dugunez eguer ditan San Juan Plazan ez Patzen zenun, e, bueno, ba, eunda berroita lagun baino gutxiago sekulan ez dela bildu, bosteun ere bildu izan dire, baino bai, de bai, gehiagotan bai, bai, bai, bai. deialdea lusatu ezagun pentsionistei bai, baina pentsionistak izango diren edo izan nahi duten guztiei, etorkizunean bai, bai, Zergatik bai. joan behar dute Sanfanplazara Jo, eska, bueno, e, nik usten de, ja, nahiko argi eta garbi utzi dugu zergatik, baino, hortika parte, e, eske da, e, m, gure morala ere pixka dela e, aurratzeko, es? Osa, eta ikusteko denak, e, espilu bat dezela, gertatzen nahi den, herri honetan. Ez bakarrik itzak eta egunkerian eta ikusten deguna. Oii bakarrek hitziten dute del globo txino eta de dakiz. Baino e, e, egitezko gauzak egunero pasatzen diren gauzak ohi ez dute hitz egiten, eta ohi asmoa da hau Ongida, ze pentsioa eta zari gara Baina ze batean eh... ba, ba, Pentsioak eta bere aldamenean da goztenak. Esan dugu sanitatea eh, Bankoko eh, bai, Servizio guztiak, politiko guztiak eh, Residenziak eta bar hmm. eh? Abena zazunaren Banaketa, hori da Hori da, hori da Banatu oida, peñondo <risa> Ongida, ba, itzo ailekin geratzen gara Momentu, zesan bezala, eta ikusiko duwe eh? ba, Marchoan, bilboko Ekintza programa hori guztianola antolatzen den. Itartean, ma, deialdia, esan bezala, azte eh, San Juan Plazan iruren, eguer ditan, Lupe, Patxi, Patxi Lupe, Mila Esker. Mila Esker, mil mil -e. antzeta irratiai, eta gora txingudiku pensionista. Gora, gora. Ongi da